Мъдростта. Светът на светлината е Божественият свят. Светлината е музика за ума, с който ще възприемаш мъдростта. Подтик на мъдростта е тонът сол. В Божествения свят музиката е проявление на мъдростта. Онова разумно съчетание, което съществува в абсолютната хармония на Божествения свят е израз на мъдростта. От нея проистича светлината, носеща божествените идеи в цялата Вселена. Светлината е онази форма, по която Бог изпраща живота в света. Тя засяга преди всичко човешкия ум, дава му подтик. Божествената светлина е нещо разумно. Тя е необходима за живота, защото чрез нея се проявяват всички светли разумни същества и предлагат услугите си на хората. Божественият свят е свят на велика хармония. Светлината е неговата външна страна. Всеки един лъч на светлината е съставен от седем цвята. От този лъч се чува музика. Щом влезе в божествената светлина, т.е. в света на мъдростта, човек чува една хармония, едно съзвучие. Висшият свят може да се прояви само чрез музиката. Между мисълта и музиката има известно отношение. С музиката заедно в човека се събужда и мисълта. Музиката е закон вътре в човешката мисъл. Затова музиката и човешката интелигентност вървят заедно. Колкото и да се говори на хората за тоновете в музиката и за мислите в човешкия живот, мълцина имат ясна представа за тях. Както тонът, така и мисълта са сложни неща, но между тях може да се направи връзка, защото каквито са законите на музиката, такива са и на мисълта. Добрата мисъл – това е изкуството. Топлата мисъл – това е музиката. Светлата мисъл – това е молитвата. Мисълта е музикална. Всяка права мисъл представлява правилно съчетание на тонове. За това, който не различава тоновете, той не може да различава и мислите. Музиката без мисъл нищо не представлява. Но и без музика права мисъл не съществува. Човешката мисъл е построена по законите на музиката. Мисълта е музикално творчество на човека. Да мислиш правилно, значи музикално да четеш. Мислите това са ноти. Има ли музика в себе си, човек може да разчита ноти, т.е. може да мисли. Щом музиката изчезне и мисълта престава. Пеене, мислене и добър живот спадат все в една разумна област. Мисълта на човека е в зависимост от пеенето. Каквото е пеенето му, такава ще бъде и неговата мисъл. Който може да пее, той може и да мисли. Пеенето винаги съдържа мисъл. Човек не може да събуди ума си без хармония. Ако не искаш да пееш, ума ти не може да мисли. Той трябва да спазва закона на хармонията. Гениалният музикант едновременно пее и мисли. Докато човек не развие своето музикално чувство, той не може да мисли право. Правата мисъл – това е музика. Да мисли човек и да разбира правилно, това е най-хубавата музика, която съществува на физическия свят. На Земята най-гениалният израз на разумността е музиката. Когато човек стане разумен, всички негови прояви са музикални, защото разумността се обославя от музиката. Колкото по-музикален е човек, толкова и разсъдителните му способности са по-развити. Доказано е, че музикалното чувство е добре развито във всички хора на умствения труд – поети, художници, философи. Всеки човек трябва да мине през пеенето като закон за реализиране на нещата и през мисълта като условие за постигане на божественото. Ако в мислите на хората има музика, те непременно ще се реализират. Който пее, той има условия да мисли добре и работите му се нареждат добре. Мислите на двама души, между които съществува разбирателство, звучат в пространството като една приятна музика. Ако човек можеше да слуша мислите, той щеше да чуе най-хубавата хармония. Не прекъсвайте хода на вашата мисъл, нито хода на музиката в себе си. Дали сте скръбни или радостни, мислете добре. Дали сте скръбни или радостни, пейте и свирете. Мнозина философи казват, човек трябва да мисли. Ти не можеш да мислиш правилно само с ума си. Трябва да съединиш една мисъл и едно чувство. По какъв закон ще ги съединиш? Мисълта има известен тон и чувството има известен тон. Не да съединиш мисъл с мисъл, но мисъл с чувство. Трябва да ги съединиш, трептения да имат, постъпките, които имаш или стремежите на човешката душа, тоновете, които душата образува, и тях трябва да ги съединиш. Днес хората не искат да пеят, понеже се отвлича вниманието им. Те турят в пеенето чувства, а предимно мисълта трябва да присъства в него. В сърцето има доста музика. Някой път сърцето пее с мелодии, някой път с акорди. На земята певецът пее с един глас, а в музикалния, в умствения свят, един певец пее всякога едновременно на три гласа. Той взима едновременно три тона. Като запее, той пее трио. На земята трима души трябва да пеят едновременно, а на небето само един може да пее трио. На някои хора гласът е раздвоен. Рядко са такива хора, но има ги. А що се отнася до такива, които могат едновременно да пеят три тона? Те са съвършенно рядко. Сега няма да питате как става това. Като не сте слушали такива певци, не можете да разберете. Пък и аз не съм слушал такива певци на земята.